Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a ingadozását. Tősde vagy pilóta játék? A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk. Demokrácia részvénytársaság mégpedig szerda délután fél öttől fél hétig a szokás szerint a telefonszámaink azok a megszokottak, az ismertek, és olyan interaktívak vagyunk, mint ahogy megszokhattatok minket a 0 30 30 30 es SMS számon üzenjetek, azt beolvasom, vagy pedig a 22-34-881-es telefonszámon hívjatok minket, akkor pedig élőben beszélhetjük meg mindazt, ami kapcsolatos a mai magyar, meg úgy általában a globális valósággal, melynek legutóbbi fejleményei Jelcin orosz elnök halála volt. 76 éves korában meghalt Boris Nikolajevics Jelcin, aki 1991-től 99 végéig az Oroszországi Föderáció első köztársasági elnöke volt. Jelciről divat volt azt mondani, hogy nem tud építeni, csak rombolni. A 20. század végén azonban a földkeresség egy hatodán omlott össze egy civilizációs földrengés keretében, mind az Oroszország köré épült birodalom, mind pedig a szovjet típusú kommunizmus. Ilyen kettős kataklizmán ritkán esnek át a társadalmak. Ezt a másfél évtizedes folyamatot Gorba Csovési által vezényelte le. Helyük van a történelemben, lehet, hogy egy hely kettőjüknek, ahogy honfitársaik értszelődnek. Az Oroszországi Föderáció első elnökének távozásával egy korszak zárult le, amelyet először a Gorbaszovi Glasznosz és peres korszakának, utána Jelcini reform korszaknak nevezek, drámai, romantikus illúziókkal és csalódásokkal teli korszak, amely másfél évtizedig tartott. Mindketten túlélték. A Jelcini külpolitika legnagyobb érdeme, hogy a nyugati értékrendet felvállalta, lépéseivel a nyugathoz való maximális igazodás látszatát keltette, a magyar orosz viszony tekintve pedig Boris Jelcini volt az az elnök, aki megkövette a magyarokat a Szovjetunió 1956-os beavatkozása miatt. Én nekem Jelcínről olyan élmények jött eszembe, nem is tudom talán egy fél éve játszották a magyar televíziókba azt a filmet, ami arról szólt, amikor Jelcín újraválasztási kampánya ment Oroszországba, ekkor tudni kell, hogy Jelcínnek a népszerűség az ilyen 10% körül volt, de hát az oligarhák azért mögötte álltak meg a krám, meg a hivatalos média, tehát hogy egy elég elég komoly anyagi és média erőforrással rendelkezett a figura. És ki Találták, hogy hát ezt valahogy viszont fel kéne használni, úgyhogy hogy nyerjen is, és ne a, a kommunista jelölt az Juganov jöjjön be, és akkor... Egy amerikai uh, PR csapatot, marketing csapatot uh, szerveztek meg, akiket elutaztattak nagy nagy titokban Amerikából Moszkvába, és uh, hát végig titkolták a közvélemény előtt, hogy ők adják a tanácsokat. Mindenesetre, akkor uh, Jelcín egy hihetetlenül erős amerikai típusú kampány produkált. Ennek uh, volt például az egyik jelenete, amikor Jelcín. Uh, Hát komoly súlyfejesgel és valószínűleg jó néhány vodka után rakkendrot táncolt Nem a... az egyik színpadon, és folyamatosan, és folyamatosan mentek ezek a tipikusan amerikai gegek az orosz médiába, és érdekes módon ezt a 10-15% körüli népszerűséget, tehát hogy a választások előtt körülbelül ennyire szá számítottak a politikai jellemzők jelencén kapcsán. Az sikerült, hát iszonyatos pénzzel és a. Az állami médiumoknak a, a korszerű vagy nem különösebben demokratikus felhasználásával felnyomni úgy, hogy Jelcint újra választották. Most különben nagyon érdekes, hogy mi mindenhol azt halljuk, hogy Jelcint mekkora demokrata volt, meg, meg milyen, milyen fantasztikus tettet hajtott végre. Én azért emlékszem arra, hogy Időről időre az embernek görcsbe rándult egy ombra, amikor látta, hogy pityókásan berúgva a különböző nemzetközi tárgyalásokon szédeleg, és mindig elgondolkodott az ember, hogy úristen ennek a figurának a kezében van az atombombáknak a piros indítógombja. Jó, meg azért Groznyiban is fel tenni néhány kérdést arról, hogy mekkora demokrata volt Jelci, hogy nem tudom, hogy a földi vérengzések nyomán. A nyugatnak hogyan alakult ki Jelciről ez, a, ez az ősi demokrata, ez a bölcs yeah uh -huh államférfi, ez a, ez a nyugati orientált, modernizátor szerep, kar karakter. Ez hogyan rajzolódott fel az ő, az ő szemükben? Szerintem úgy rajzolódott fel, hogy Putyin az elmúlt időben erőteljesen szakította azzal a vonulattal, amit Jelcin képviselt, mármint azt, hogy Oroszországnak elfogadja a másodrendű hatalmi státuszát. Tehát nem tekintett Jelcin Oroszországra egy pillanatig sem úgy, mint szuperhatalomra, nem viselkedett úgy a nemzetközi politikába. Világos, hogy a maga a saját országán, a saját befolyási jövezetén belül szabad kezet követelt és kapott itt is, gondoljunk ugye csak a Csecsenválságra, de, de még szám, hát akár gondolhatunk a különböző választásokra, ahol mondjuk a nem különösebben demokratikus gondolkodású kommunistákat verte meg, nem különösebben demokratikus eszközökkel. De, de Putin az minőségileg változtatta meg azért az orosz, az orosz külpolitikát. Putyin azt kimondja azt, hogy Oroszországnak igenis nagy hatalmi ambíciói vannak, igenis bele akar szólni a világnak a dolgaiba, igenis alakítóan akar ebben rész venni, és hogyha kell, ő szembe megy akár az Amerikai Egyesült Államokkal is. Én emlékszem, amikor először hallottam ilcénről és ez azért nagy részt Rudinák Alajosnak volt köszönhető, amikor Jelci még csak egy Leningrádi pártitkárocska volt. De tényleg, nem volt egy olyan nagy ember. De Rudinák valamiért mégis felfigyelt rá, és készített róla egy, egy komplet műsort, amelyben olyannak, tehát akkor még ugye a peresztrojka volt a, a Szovjetunió megreformálásának a mainstream irányvonala, és úgy úgy nevezte Krulinák Jelcint, mint a peresztrojka fenegyerekét, aki még sokkal, még peresztrojkábbat akar a peresztrojkánál, még, még nyitottabbat akar, még, még reformáltabbat akar, és aki, és aki nem jár kormányzati autóval, meg nem jár, a, nem jár a, a párt által neki az ő számára kirendelt autóval, hanem tömegközlekedéssel jár Leningrádban, is, ilyen ennél fogva is roppant népszerű, és mindjárt egy interjút is készített vele, és akkor mondom Jelcín még egy senki volt, tehát tényleg. És Jelzin tulajdonképpen a kezdet-kezdetén egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon populista, nagyon-nagyon-nagyon a népfia robban robbanda az orosz politikába, illetve a szovjet politikába, és hát nagyon-nagyon jó érzékkel. Tulajdonképpen az volt a Jelcinek az, talán az egész pályafutása egyetlen igazán nagy húzása, akkor szinte mindenki előtt vette észre, hogy, hogy amikor ugye létrejött a fák, és ő nem a fák vezetésére tört, hanem rögtön Oroszországra. Tehát ő rögtön megérezte azt, hogy a Szovjetuniót el kell felejteni, rögtön az Orosz Föderációra nyomult rá, és akkor létrejött a fák, akkor egy pillanatig se habozott, és, és ő érezte, hogy en, ennek nincsen semmiféle jövője, és hogy Oroszországra kell. Tehát, hogy ő rögtön a Föderációnak a miniszterelnökévé vált, és aztán innen. Nem, hát ilyen színnek köszönöm a politikai zsenialitását. Tényleg az volt, hogy, hogy ő volt az, aki belátta azt, hogy a szovjet típusú rendszer, és ezáltal a Szovjet Unió az nem megreformálható. Tehát Gorbacsov azért az utolsó pillanatig abba gondolkodott, hogy, hogy valamilyen módon ezt a szovjet birodalmat, ezt modernizálni kell, át kell menteni a XXI. században, bizonyos alkukat meg kell kötni a realitásokkal, az üzleti világgal, de alapvetően kommunisták vagyunk, alapvetően internacionalisták vagyunk, és alapvetően Marx proletárállamát építjük Jelcím volt az, aki ehelyett azt mondta, hogy nem kommunisták vagyunk, hanem oroszok, nem internacionalisták vagyunk, hanem nacionalisták vagyunk, nem Szovjetuniót akarunk, hanem édes oroszországunkat felgömböíteni és kiteljesíteni, hogyha, hogyha éppen arról van szó. És, és eközben meg viszont enge, viszont azt is belátta, hogy, hogy azok az ambíciók, hogy, hogy egy orosz államot építeni, ahhoz új alapokat kell lerakni, és nem férnek bele ebbe az alapba, azok a kódítások, amiket sztálin, meg, meg hát még akár a cári, oroszorsz, o, cári Oroszország rakott az orosz birodalomhoz egykor. És jelcímbe volt meg az a nagy és ő látta be azt, hogy igenis. Engedni kell a függetlenségét Ukrajnának, Fehér Oroszországnak, a déli-ázsiai köztársaságoknak, ami, ami mindenképpen hát egy hihetetlenül pátor reform, <gül> reform gondolat volt akkor, és, és bizonyos szempontból. Az idő igazolja is, mert látható módon Oroszország ezeken az új alapokon egy karizmatikus, agresszív vezetővel látható módon képes azt a hátrányt, amit felhalmozott az elmúlt 30-40 évben, azt lassan-lassan, hát az olajmilliárdoknak is köszönhetően, meg gázmilliárdoknak köszönhetően ledolgozni. Kömei elcínen kapcsolatban még nekem még van egy emlékem, hogy két politikusról mondták azt, hogy igazából, a sikereinek a záloga az az volt, hogy, hogy iszonyatosan bírták a vodkát. Az egyik a szurussó, a másik játszín. Általában mind a kettőjüknek az előmenetele az szervesen kötődött ahhoz, hogy az összes ilyen nagy pártbulin, amit rendeztek a krámbe, meg, meg különböző szovjet fórumokon, akkor hát a legkeményebben tudtak inni. Tehát Russov, Russovot imádta a sztáli, mert állítólag részegen filmesztelő táncolt, például a különböző bulikon, és hát ő, ő bo, egy bohóc figura volt, de, de ezáltal Ez egy garanciája volt annak, hogy Sztálinnak nem kellett félteni a hatalmát tőle például. Uh. Igen. Tehát, hát igen. Félteni altalmától, aki, aki fél előtt, táncol egy asztalon. Tehát, tehát ez a két ember az nagyon-nagyon sokat köszönhetett a vodkának és annak, hogy hogyan bírták. Hát, hát Jelcin az, az, az azért a, a politikai zenítjén már túl volt, többek között pont annak köszönhetően, hogy neki azért tényleg folyamatos alkohol problémái voltak. Tehát, hogy mennyire Szenite. irányította őt, ő Oroszországot erről mondjuk nagyon megosztanak a vélemények, tehát hogy az utolsó, a második elnöki ciklusa, meg az első elnöki ciklusának a vége felé, hát a rossz nyelvek azt mondták, hogy, hogy igazából az elnök az nagyon-nagyon ritkán tudott beleszólni, legalábbis józan módon az aktuális belpolitikai történésekben. Nem hiszem, hogy alkohol problémái lettek volna, mindig volt éve. Boris Jelcint gyászolja Oroszország és a világ, és van okunk emlékezni rá nekünk magyaroknak is. Jelzin összetett történelmi szerepének megértése nélkül ugyanis nem lehet megérteni a középkelet-európai államok függetlenné válásának, demokratizálódásának történetét sem, írta közleményében gyócsány Ferenc. Elnökségének erényeit és hibáit a Szovjetunió utáni történelemben játszott szerepét majd tisztázzák a szakértők, egy azonban elvithatatlan, Boris Jelzin komoly érdemeget szerzett abban, hogy felbomlott a Szovjetunió, és létrejöttek Oroszországban azok a demokratikus intézmények, amelyek visszafordíthatatlanná tették a rendszerváltást ott és a Szovjet Birodalom korábbi államaiban, köztük hazánkban Magyarországon is. Boris Jelzin egyik legnagyobb történelmi tette az volt, hogy merte és tudta ott folytatni, ahol Gorgacsov abba hagyta és ezzel biztosította a kelet európai térség nem utolsó sorban a magyarországi rendszerváltás külső feltételeit, amelyek nélkül a békés átmeret nem lehetett volna sikeres. Mi, magyarok, amiatt is megőrizzük Jelcin elnök emlékét, mert közel egy emberöltő után ő volt az első orosz vezető, aki a Szovjetunió nevében hivatalosan is megkövette Magyarországot és a magyar nemzetet 1956 férbefojtásáért. Olyan ember ment ma el a világ politikusai közül, aki életében és halála után egyaránt viták főszereplője volt és lesz. De akivel kapcsolatban sehol nem vonják kétségbe, nevének említése nélkül nem írható a hidegháború lezárásának krónikája. Magyarország kormánya nevében fejet hajtok Boris Jelzin emléke előtt, és a magyarok együttérzéséről biztosítom gyászában az orosz népet, fogalmazott közleményében gyócsány Ferenc miniszterelnök. Nekem azért... Azért... Rátérdekes, érdekes, hogyha valaki meghal, akkor rögtön nem szót az ő történelmi bűneiről sem. Tehát így, mintha a halál, az szeloldozna bármi alól is. Egy külföldi politikus esetében nem. Tehát egy külföldi politikus esetében szerintem simán lehet beszélni róla. Hát, szerintem kell is, alapvetően. De nem szabad elfelejteni, hogy micsoda iszonyatos, mély, súlyos válságba került az orosz élet akkor, amikor Jelzin átvette, hogy felbomlott a Szovjetunió és Jelzin, és az a rémes, rettenetes káosz kezdett el uralkodni Oroszországban, ami a, annak az ország függetlenségének az első kb. egy évtizedét jellemezte. Oroszországban szinte minden közintézmény összeomlott, a működés feltételei azok a, azok a töredékükre estek vissza, az orosz emberek átlagos élettartama az 50 év körülre csúszott vissza, tehát olyan, olyan, olyan mértékű létromlás zajlott ez alatt a tíz év alatt, amit egyébként Putyin, amellett, hogy egy lehetősen határozottan erőszakos és, és nagyhatalmi fasisztaid politikát folytat, annak ellenére azt el kell ismerni, hogy Putyin alatt mostanában nagy erőkkel modernizálódik Oroszország. De van honnan, és ez Jelcinnek köszönhető? Vagy inkább ezért Jelcin okolható? Hát szerintem ez egyáltalán nincsen így, azért bárhol, ahol megfigyelthettük Kelet-Európában a Szovjetunió összeomlása után ezt minden társadalom megélte. Ugyanúgy megélte a magyar társadalom, hogy egy relatív jó létről a kádári gulyás kommunizmusból értelem ott találta magát a kapitalizmus rögvalóságában. Ugyanúgy, mint az orosz társadalom azért. Hát, hát az, egy, az... az oroszok nem éltek olyan jól, mint mi, és, és szintén egy nagyot testek vissza. Én nem gondolom azt, hogy, hogy mondjuk rosszabbul irányította volna az átmenetet jelci, mint mondjuk Antal. Egész egyszerűen sajnos ezzel szembesülni kell, hogy, hogy nem lehetett ezeket, a, ezeket az átmeneteket, ezeket a vértelen változtatásokat, vagy váltásokat, úgy lemenedzselni, hogy. hogy a társadalom többsége az ne legyen ez -e ezeknek a változásoknak a vesztese. Boris jelcén halála után már is megkezdődött a találgatás, hogy a volt államfőt miért nem a Kremben helyezik örök nyugalomra, mint a korábbi magasrangú vezetőket, hanem a híres írók és közéleti személyiségek nyugvó helyéül szolgálók Novogyevicsi Kolostorban. A néhai elnök környezete szerint az ok az, hogy utódja Vladimir Putyin, aki egyébként Jelcinek köszönheti hatalmát, szeretne eltávolodni a Jelcini örökségtől. Putyin bírálói szeretnek emlékeztetni arra, hogy bár Jelcin regnálását káosz és elszegényedés is jellemezte, az akkor szerzett demokratikus jogokat utódja igencsak megnyírválta. A másik vélekedés azonban az, hogy jelcín a kommunista múlttal való szakítást képviselte. Hosszú évtizedek után az övé az első olyan temetési szertartás, amelyet az ortodox ritus szerint tartanak meg. Jelcín az őt megelőző, akkor még szovjet pártfőtitkárokkal ellentétben nem hivatali ideje alatt, hanem nyugdíjasként halt meg. Jelképesnek mondható, hogy az egykori elnököt az általa újjáépítetett, megváltó Krisztus Székes Egyházban ravatalozták fel. A katedrális 1931-ben még Sztálin parancsára rombolták le, majd évtizedeken át egy szabadtéri úszómedence volt a helyén. Jelzin temetésére sok külföldi vendég érkezett, az Egyesült Államokból például két volt elnök, Bill Clinton és az idősebb George Bush. Jelzin sírja egyébként Raisa Gorbácsóha az első szovjet elnök feleségének nyughelye mellett lesz, egy másik közeli sír pedig Alexander Lebegy tábornoké, aki annak idején elérte, hogy befejezzék a jelcén idején megindított első csecsen háborút. Mekkora, mekkora förtelmes képmutatás mutatása az, az egész izé, egész. Ö, nem tudom, milyen Nógyemszki no, kolostor, meg én nem tudom, milyen idék keresztény kurszus, amit ők ezek próbálnak hogy nyomatni egy Leningrádi párt titkár részéről, nem? Nem kusztust alá, hogyha belegondolsz. Tehát, le, ő, ő volt a Leningradi, Leningrádi párt ö, első embere, a Leningrádi pártbizottság első embere, és a rögtön jött a rendszerváltás, rögtön rohadt nagy keresztény lett belőle, Oroszország anyácska, rögtön a, rögtön a pópák kegyeltye lett, és most meg már ő, most meg már, ja, éde, édes Oroszország szűzmárja kegyelmébe ajánlunk. Tehát, de nem, nem, nem guszustalan? A Saulus, Paulus... Uh történet, meg általában a megtérés azért az viszonylag szerves része a keresztény vallásnak, tehát az, hogy valaki megtér, én abban semmi kivetni valótól, akár még csak furcsát sem találok. Az, hogy egy politikus az... Mondjuk pont a párt összeomlásával egy tér meg, hát ez érdekes. Hát, hát igen. Voltak olyan pillanatok a történetben, amikor fel lehetett vállalni, és amikor talán politikailag érdemes is volt, valószínűleg egy politikus ekkor jön elő az ő megtérés történetével, Nincsenek szerintem különösebb jelentősége. Tehát hogy e lenne? Hogy is lenne bármi jelentősége? Hát, hogyha már csak el sem várjuk legalább azt, hogy legyen is, egy kicsit is következetes valamilyen politikus. De a Gorbacsov az legalább olyan, amilyen annak idején volt. Ő nem el ezt az Oroszország anyácskát, de tényleg. Ő a maga részéről, nem, nem ő, részé. de, de, de, jel de Jelcsi volt, aki ezt az Oroszország anyácskát megteremtette. Ő volt az, aki Na. lezárta az egész kommunizmust, és azt mondta, hogy ezentúl Oroszország van, újra ortodoxia van, újra tiszteljük a pópákat. E Hallottad, ő építette újjá a Székes Egyházat, tehát Jelcin az első pillanattól kezdve ezt képviselte, tehát mi, miért nem <gül> temethetnék el akár ilyen körülmények között is? Hát az első pillanattól kezdve, ha nem is az első pillanattól kezdve, az első olyan pillanattól kezdve, hogy ezt képviselni politikailag kifizetődő volt. Van itt egy pár SMS. A szíria Zsola, úgy látszik egy jelöltnek kötelező táncolni, hogy nyerjen utal ezzel Fületó táncára hogy hát, táncolni, vagy zenélni, legjobb esetben énekelni. Tehát valamit a három közül a modern politikai marketing szerint fel kell mutatni. Bill Clinton szakszofonozott, a, a, neked a kedvenced a Hugo Chavez. Ő, kifejezetten, én láttam kampányát, kifejezetten jól nyomja rá Kendrolt, és énekel, táncol egy na, nagyon sok színű előadó művész. Sőt, hát írja az SMS író, hogy ők is a szarból hozták vissza a választást egy jó tánccal. Ugye, úgy látszik, hogy egy tánccal vissza lehet hozni a szarból a kormányzást is. Fú, van egy pár felvetés, de mindegyik nagy erőkkel, ö, nagy erőkkel kapcsolódik a politik, modern politikai marketing fogalomköréhez. Nem győzünk ámuldozni, és nem, nem győzünk botránkozni azon, hogy milyen förtelmes energiákkal nyomul be a bulvár a politikai marketing világába. És hogy szinte megállíthatatlan ez a folyamat, és gyakorlatilag az emberek agyában már szinte elválaszthatatlan a bulvárrajongás tárgyköre, tárháza, valamint a politikai felelősségérzet vonatkozásrendszere. Nem ezt figyelted meg? Hogy az emberek úgy valamit szeretnek, valamilyen rajonganak, valami érdekli őket, izgatja őket, oda hajlamosak szavazni is, mintha az arról szólna, hogy az most divatos. Ez egy divatos zakóra, akár szavaznak is, és négy évet odadobnak az életükből, pusztán azért, mert az az ember jobban öltözködik, szimpatikusabb, vagy jobb keretes a szemüveggel, vagy egyszerűen csak jobb sztoriai vannak. Táncol, én nem tudom, milyen, mi, mi, mi, mi, mi minden történt. A kisgyereket megtalálja, azt hazaviszi, édesanyjának átnyújtja, csak elhamadni halálos betegségből, hát csak. Igen, halálos jobban. betegségéből visszatér. Tehát ezek, a, ezek mindenféleképpen, vagy megkérik a millát. Ilyen, ilyen módon az emberek hajlamosak arra, hogy úgy döntsenek, hogy az életüket mondjuk őrá bízzák. Mert hogy egy olyan jó bulvár sztorival szolgált nekünk, elszórakoztatott minket legalább 3-4 percig a villamoson, míg olvastuk a gagyi hát csak megérdemli a bizalmunkat, és akkor, amikor majd szavazni kell, ez az tulajdonképpen ugyanolyan döntés, amikor. Áll az illető a szavazófülkében, és x kell, mint amikor ül a tévé előtt, és kapcsolgaz. és akkor most melyik csatornát nézem, melyik sztármagazint nézem. Végül is egy hasonló döntés. Hát igaz, hogy több dől el ott, de hát ki érzi ezt? Ki érzi ma már a különbségetek között? Hát a, a modern demokráciáknak a pont a legnagyobb válsága ez a, a politikai marketingnek az elképesztő térhódítása, mert azért alapvetően ugye úgy kezdődött ez a történet, hogy, hogy a bulvár az csak egy eszköz volt. A bulvár egy eszköz volt arra, hogy politikusok felhívják arra a figyelmet, amit ők képviselnek, de hát ilyet ma is látunk nagyon sokszor, amikor szervezetek aktivistái mondjuk letartóztatják magukat, amikor odafeksz, oda magukat mondjuk a volatelé, például a Greenpeace az, az kifejezetten egy ilyen típusú ak akciózik, állandóan megpróbál szerepelni a médiába, a akár a színes oldalakon is. A fontos az ugye, hogy az üzenetét, hogy környezetvédelem, hogy természetvédelem, hogy nem kell több energia, azt eljutassa az emberekhez. És alapvetően ez a politikai bulvár, ez így született akkor, amikor elkezdett tömeges válni a demokrácia, meg, meg megjelent olyan mértékben a média, hogy, eh, ahogy mondjuk csak a második világháború után. Előtte igazából, hát Angliába churchill az emberek nem ismertek, Churchill ült otthon, hetente írt egy kemény cikket arról, hogy, hogy igenis háború lesz, és, és szembe kell menni Hitlerrel is az emberek nagyjából, a... Churchill intellektusa alapján hoztak döntést, hogy akarják-e ezt az embert vagy nem. És utána a második világháború után egyre inkább előre tört az, hogy fel kell hívni az emberek figyelmét, ezáltal is vonjuk be a politikába őket, ezáltal is vonjuk be őket a közügyekbe, és ez egy tök helyes cél volt. Csak mára már, az egész dolog az megfordult, és igazából már szó sincs arról, hogy mi be akarnánk, vagy mi, a politikusok be akarnák az embereket vonni a közügyekbe. Szó sincs arról, hogy, hogy azért akarnak ők a bulvárba szerepelni, hogy egy rajtuk túlmutató fontosságú ügyet képviseljenek, hanem pusztán csak azért, hogy a, ezt a fajta népszerűséget, ezt a fajta jelenlétet, ezt szavazatra, végső soront hatalomra és pénzre váltsák. És, és igazából Nincsen ellenszer, mert az emberek, és ez mindenfajta közvéleménykutatás, mindenfajta szociológiai tanulmány igazolja, az emberek alapvetően, hogyha választaniuk kell egy jól megért, korrekt, tisztességes, végrehajtható, őszinte program között, és, és, Mim, ezzel, ez jó szemben, között. és ezzel szemben egy, jó, egy jól kommunikáló program nélküli, de viszont nagyon sok megható története, jól azonosulható karakterű politikus között, akkor az emberek 90%-a nem a program alapján fog dönteni, nem a programra fog a szavazni. Fél, a multimarketing az már kiárta ennek az útját. Tehát pontosan tudják a marketing cégek, hogy hogyan lehet eladni egy, tehát hogyan lehet egy döntést kiváltani, kvázi, hogyan lehet eladni egy terméket. Ugye? Az emberek nap mint nap gyakorolják azt, amit négy évenként a szavazófülkében meg kell tenniük. Az embereken nap mint nap kísérletezve van, amikor a boltok polcai előtt állnak és választanak. Amikor ülnek a tévéképernyője előtt, és a kezükben a távirányítóval választanak. Az életed minden szinterén döntéseket hozol. Ezek a döntések nem a te döntéseid. Ezek a döntések, ezek vezérelve vannak a multimarketing által. Na most, a multimarketing univerzum, az mind négy éveket fordít arra, hogy a te Manipulálásodnak a tökéletes módjait elsajátítsa. És négy év után jön a politika, és felhasználja ezt a megszerzett tudást. És akkor azt mondja, hogy ő a termék, és akkor lehet őt értékesíteni. Az a kérdés, hogy van-e innen visszaút, és hogyan, és hova, és milyen módon? Hát szerintem semmifajta visszaút nincsen. Tehát, hogy igazából. Az kell, hogy omoljon ez a dekadens rendszer ahhoz, hogy valami normális lépjen a helyére, azt mondod. Nem, az, az, nem, azt gondolom, hogy, hogy el kell fogadnunk bármennyire is uh, hát öklendetes, ez talán jó szó. Jó, à, szó hát nem gondolom, nem erős, El nem. kell fogadnunk azt, hogy ma a belépő a politika világába az, hogy az ember képes legyen a blikkel, a kuriérral és. Uh, Szeres Andreával kommunikálni. Ez a belépő. Hogyha valaki ezt nem teljesíti, lehet bármilyen tehetséges, bármilyen jó kvalitásokkal rendelkező ember, ha ehhez nincsen gyomra, hogyha ehhez neki nincsen meg a habitusa, a természete, és, és én szeretnék egy olyan világban élni, ahol olyan politikusok alakítják az én életemet, akiknek ehhez nincsen gyomruk, de, de tudomásul kell venni, hogy ezek az emberek, ezek ki fognak esni a rostán, ezek az emberek nem fognak a politika csúcsaira felérni, mert egész egyszerűen... Ma a kiválasztódásnak ez az egyik alapvető feltétele. És miután mindenki, majd előbb-utóbb Magyarországon és mindenki nagyon jó pofa bulvár szereplő lesz, minden egyes politikus euh, hazajáró és visszajáró vendég lesz a különböző Fábrisóba, szuláksóba euh, nem tudom, hogy még milyen bulvárvetélkedők vannak, vagy az Activity-be, azok után lehet majd. Euh, és ez talán egy 10-15 év, lehet majd eljutnunk odáig, hogy újra érdekes lesz az, hogy, hogy mit mondanak, mit gondolnak, és nem az lesz az érdekes, hogy, hogy mennyire jópofán rajzolták le mondjuk a napocskáta az activity-nek valamelyik politikus külön kiadásába. Ez a, ezt a 10-15 évet, ezt meg kell vádnunk, ki kell böjtölnünk, és utána megint a programokról fog szólni Te talán a hát Ez, egy, ez egy ígéret a részedről, és meg fogod tartani ezt az ígéretet, ezt a választási ígéretet kell, az egy hogy ez a fő kérdés. Hát, hogy 15 évet kell várni, és ez meg fog változni. Meg fog változni, mert, mert előbb-utóbb mindenki professzionalizálódik. Előbb-utóbb mindenki képes lesz arra, hogy emlékezzünk, ugye, hát még voltandó a, a, a média demokráciának ugye, az első nagy próbaköve, amikor a két amerikai jelnök jelölt a televízióban összecsapott ugye, JFK és Nixon, és... és Kennedy volt képes kezelni a médiát, Kennedy volt képes arra, hogy, hogy jól beszéljen az emberekkel ezen az új médiumon keresztül. Ma már látható módon minden egyes amerikai elnök jelölt, baromi felkészült ebben a tekintetben. Most igazából az a baj, hogy Amerikába a választásokat elsősorban a a lobby pénzek döntik el Tehát, hogy ki mennyi időt tud vásárolni saját magának, hogy a televízión keresztül kommunikáljon, de, de, de látható módon azért egyre kevésbé számít az a fajta előny, mert minden egyes politikus megtanultak. Aki meg nem tanultam meg az meg elvérzett, és az már nincs a pályán. Azt írja az SMS író, már mint kérdés formájában, ha ilyen könnyen manipulálhatóak az emberek, akkor miért is olyan jó a demokrácia? Kérdezik K. Hát... Az a, a, nem a demokráciával van itt a baj. A demokrácia oké. Okay. A multimarketinggel van itt a baj, amely a demokráciában is létjogosultságot nyert, amely a demokrácia ö, intézményrendszerének a legfontosabb aktusát, a választási kampányt és a választást bonyolítja. Gyakorlatilag ezzel van itt a probléma. Na, nagyon nagy tévedés, hogyha azt gondoljátok ti, hogy a reklám az a tudatotokkal kommunikál, hogy a reklám az állít valamit, és állít nektek valamit. A 30-as években kommunikáltak a reklámok a tudatoddal. Vegyen halat, mert az jó. Mondja marha mértoly bús, olcsóbb a hal, mint a hús. Cipőt a cipőboltból. Azt hiszem, ez már az 50-es évek. Na, ezek voltak azok a kampányok, amik így a direktban a tudatoddal kommunikáltak. Ez még egy ilyen korrektebb marketing volt, hát nyilván ma már gondolunk erre. A mai, mai kampányok nem a tudatoddal, a tudatalatiddal kommunikálnak. Teljesen mindegy, hogy mit állít. Ha egy spotban elhangzik, az adott cégnek a neve elégszer, mondjuk egy hónapban, Különböző ingerek formájában, akár rádióhirdetés, tévéhirdetés, óriás hirdetés, mondjuk 35-ször találkozol az adott cégnek a nevével, akkor jó ez Ez egy gyenge kampány, általában egy normális kampány esetében napi 35-öt kíván meg a hirdető. A lényeg az, jó, hát akkor szoroszer rakjam mögé egy nullát, két nullát, a lényeg a dolog mechanizmusán nem változtat, amikor majd döntenet kell... És választanod kell, hogy azt válaszd, amit 15-ször láttál, vagy azt, amit 350-szer láttál, ott fogsz állni a polc előtt. Milyen döntést hozzál? Úgyis azt a döntést fogod hozni, és ez a. E Erről van szó, ki vagy szolgáltatva a tudatalattidnak. És nem fogod tudni, hogy azért döntesz úgy, mert hogy ezt a reklámot te már láttad. Egyszerűen ismerős lesz a termék, közel áll már hozzád. Tehát kézenfekvő lesz a döntés, hogy elved. Tulajdonképpen már hozzád tartozik. Te ezt a szituációt, ezt a félkész szituációt csak betetőzöd, mint egy lezárod, mint egy, mint egy a végére pontot teszel azzal, hogy végül megfogod és belerakod a kosaratba vagy a bevásárlókocsitba. Ez, ez gyakorlatilag már egy inspirált döntés. Erre Erről szólnak a kampányok, pont ez a lényegük, és ezért van az, hogy például ma egy politikai kampányban ö, újra beindulna a dömpingi a Fidesznek meg, az MSZP-nek, mindenhova, akárhova nézel, vagy Schmidt-pali arcát, vagy Orbán-viki arcát láttál, vagy látnád a, a, a gyurcsány fejét 450 méter magasságban. Mi, mi, mi is mostanában a, a közvéleménykutatóintézeteknek intézeteknek a véleménye? Mindegyik közvélemény intézet elmondja, hogy soha nem volt olyan mértékű a politikusok el, elutasítottsága, mint most. Soha nem volt olyan mértékű a politikai pártok elutasítottsága, mint most. Én garantálom, hogyha most lennének a választások, jól meg lenne a dolog alapozva. Egy jó nagy hisztériakeltéssel, jó nagy polgárháborús hangul, hangulatkeltéssel, utána beindulna a jó multimarketinges kampány természetesen a cégek pénzén, amely cégek aztán nyilván ezt visszaszeretnék majd kapni, állami megrendelések és adókedvezmények és egy év kis, kis stiklik, stiklik formájában. És garantálom, Okosságok, hogy... Én ezt a szót. De semmi értelme. És aztán, jön vissza, és aztán eljönne a választás, és én garantálom, hogy most, hogy a politikai elitálló utacsítottsága úgy mértékű, mint még soha, pontosan ugyanannyian, ugyanúgy elmennének. Szóval lehet, hogy valamivel kevesebben mennének szavazni, de hogy az 5%-ot nem ukranál meg több párt, megint a Fideszre vagy az MSZP-re szavazna mindenki megint. Miért mert ezek a nagyon jó brendek. Mert ha kólát veszel, akkor nem Royal kólát veszel, hanem vagy Pepsi-t, vagy Coca-kólát veszel, mert ezek a minőségi brendek. Ha cipőt veszel, akkor nem -t veszel, adidas t veszel, hanem Adidas-t veszel, vagy Nike-t veszel, mert ezek a jóféle cipők. Hogyha tévét nézel, akkor nem a Hülye Discoverit nézed, hanem a TV2-t nézed, vagy az RTL Klubot nézed, mert ezek a minőségi csatornák. Mert ezt az aszociációt sajátítod el, ez a multimarketingnek a lényege. Ha szavazni kell, akkor vagy a Fideszre, vagy az MSZP-re fogsz szavazni, mert egyszerűen kilúgozza az agyadat a kampány erre való. Nehogy azt higgyed, hogy ez a te döntésed, ezt a döntést te helyetted, te előtted, már meghozták, már meghozták azok, azokon a marketing értekezleteken, ahol kialakították ezeket a nagy brendeket, ezeket a, ezeket a pepsiket és kokakólákat. Ezt kell megérteni igazából. Tehát addig, amíg ilyen multi eszközökkel van, a politika működtetve, addig itt nincsen demokrácia, el kell felejteni. Ez pontosan ugyanolyan piac, a politika pontosan ugyanolyan piac, mint a, mint, mint a kínai ne bár olyan lenne, mint a kínai piac, mint a Tesco Pont olyan egyébként. Ugyanúgy vásárolhatsz, hát kedvezmény az viszonylag ritkán van benne. Szóval most, hogy némi eszmefuttatásainkkal felvezettük a politikai multimarketing, illetve a politikai bulvárosodás, posványosodás témakörét, lássunk néhány eleven példát hétköznapjainkból erre. Az Alkotmánybíróság is és az Országos Választási Bizottság korábbi döntésére. Nem lesz népszavazás az ingyensőről. Az alkotmánybíróság úgy indokolta döntését, hogy a kérdés nem felel meg a jogalkotói egyértelműség követelményének. Az indoklás szerint ugyanis nem világos, hogy eredményes népszavazás esetén az országgyűlést milyen jogalkotási kötelezettség terrelte volna, és az sem, hogy milyen forrásból kellett volna biztosítani a vendéglátó üzletekben a sört. Hét alkotmánybíró egyéb indoklást is fűzött a döntéshez. Kis László, akihez Lenkovics Barnabás is csatlakozott, azt írta... Az indítványozó rossz hiszemű volt, mert olyan kérdés hitelesítését kérte, amely eltéríti az alkotmányos szerveket és a népszavazás intézményét munkájuk alkotmányos rendetet és szerű gyakorlásától. Kislászó hozzátette nem állt volna távol tőle, ha a testület ebben az esetben élt volna azzal a lehetőséggel, hogy az eljárás költségeit felszámítja az indítványozónak. Az alkotmánybírák leszögezték alapvető követelmény, hogy a választó polgárok a kérdés megválaszolásának lehetséges következményeit világosan lássák. A testület határozatában rögzítette azt is, hogy a jövőben az egyértelműség részének tekinti azt is, hogy a népszavazási kérdésben foglalt döntési kötelezettség ne legyen kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan. Kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan. Hát a népszavazási kezdeményezések egy jelentős részére ez abszolút igaz. Az, hogy következményeiben kiszámíthatatlan, az meg szinte az összesre. Én, én... Ez a jó bennük, de tényleg el kéne jönni annak a korszaknak végre, amikor a népszavazások is következményeikben kiszámíthatóak. Mert hogy ezt hívják tulajdonképpen totalitárius államnak, ezt hívják zsarnokságnak, ugye? Különben ezt a bulvárként vezettet fej, de hát én baromira fel vagyok háborodva, tehát hogy menjünk mindjárt időrendben hátrafelé haladva, ami elhangzott ebbe a hírbe. Ugye, hogy két alkotmánybíró is közölte külön véleménybe, hogy őtőlük nem állt volna távol megbüntetni azt az embert, aki ezt a kezdeményezést tette, és kifizettetni vele az eljárás költségeit. Hát azért álljunk meg egy pillanatra, tehát... Az, hogy ezek az emberek nagyon jól fizetett uh, tagjai a társadalomnak, a Magyar Alkotmánybíróság tagjai, az rendben is van, hiszen fontos munkát végeznek. Az, hogy uh, az állampolgárnak joga is lehetősége uh, népszavazást kezdeményezni bármilyen kérdésben, bármilyen kérdésben, az meg az embereknek uh, az egyik elidegerinthetetlen joga. Ebből a jogból származik az, hogy egyáltalán szükség van alkotmánybírókra. Mert hogyha nem lenne ilyen típusú joga az embernek, akkor az alkotmánybíróságnak sem lenne értelme, hiszen nem kéne igazságot tenni bizonyos helyzetekben, amikor az állam és mondjuk az államp, állampolgár összeveszik, vagy vitatkozik. Akkor rájuk sem lenne szükség. És ez a cinikus tanárbács is, hogy ők majd megbüntetik azt, mert hogy ez következményeiben kiszámíthatatlan meg, hogy nem világos, hogy honnét finanszírozza az ingyen sört az állam, hát. Hát könyörgöm, majd mi? racionalizálják, ha a nép úgy dönt. Mi az, hogy nem világos, hogy? Még, a, még nekem kéne az erőforrásokat is előteremteni egy népszavazási kezdeményezéshez? Várjál, e, miért is az ingyenes oktatás? Amikor az ingyenes oktatásról fogunk szavazni, mert elvileg fogunk szavazni róla, ugye? Akkor ott kiállja a költségeket. Ki a költségeket? Mindig mi álljuk a költségeket, mindig végső soron a magyar adófizetők fizetők állják a, a költségeket, és ezáltal a költségvetés állja a költségeket. Tehát, hogyha egy hogy ilyen hogy mi már ne szavazhassunk arról, hogy mi közösen akarunk-e finanszírozni egy közszolgáltatást. Sőt, megbüntetnek minket, ha mi szavazni akarunk arról, hogy mi ingyen egy közszolgáltatást akarunk létrehozni. De azokat nem büntetik meg, akik a közszolgáltatásokat megnyírbálják, akik a közszolgáltatásokat privatizálják, eladják. Felszámolják, kihúzzák a talpunk alól, őket nem, hát ők a teljes államférfiak. Ezzel szemben, ha valaki felvet mondjuk egy közszolgáltatást legyen, az akármi, mert hogy alkotmányos joga az, hogy felvesse. Alkotmányos joga az, hogy bármilyen ilyen felvetés eléllyel legyen, az akár ingyen sör. Azt ők megbüntetik? Hát honnan van ezeknek bőr a pofájukon, az a kérdésem. Jó, no, én nem értem. Tehát ez. A azt sem értem, hogy miért nem lehet erről szavazni. Tehát szerintem.. Nem, hát ők megmondták. Ki beleférne. megmondták az urak, hogy nem lehet. Tehát arról nem szabad szavazni, hogy mit adnak el, mit szüntetnek meg közszolgáltatást, arról pedig nem kell, vagy nem lehet szavazni, hogy mi legyen közszolgáltatás, amit szeretnénk. Akkor miről lehet szavazni? Amit az urak felvetnek? Tehát, hogy az egyik urasság az felveti azt, hogy a.. a Kánoán majd akkor jön el, hogyha privát lesz az egészségügy, a másik uraság megfelveti azt, hogy a pokol jön el akkor, ha privát lesz az egészségügy, a Kánaán az akkor jön el, hogyha a korona átúszik a, a parlamentbe, a, a múzeumból. És akkor mi ezek, ezekkel foglalkozhatunk, tehát nekünk már nem lehetnek felvetéseink, akár mondjuk azt, hogy legyen ingyen a sör. De pont, ahogy mondtad, az, az, az a sör az nem lenne ingyen, az csak közösen finanszírozott sör lenne. Hát úgy, mint egy nagyon, mint nagyon sok dolog ebben a városban. Tehát, hogy egy csomó, quasi ingyenes közszolgáltatás van például, amikor az ember éjszaka vezeti az autóját, és ég a lámpa a sztráda fölött, akkor nem kell bedobni a 20 forintot, hogy égjel, hanem azt fizeti a közösség, és tök van. Most valaki azt mondja, hogy ezt terjesszük ki a sörre, ami... Hát, még, még mondjuk ki egész nyíltan, hogy, hogy szerintem jobb országi más lenne, mint mondjuk egy Európa bajnokságot megrendezni, <gül> tehát hogy ide a <gül> sörívásban egyszerűen jobbak vagyunk, mint fociban. Hát, egyrészt jobbak vagyunk, másrészt özönlenének ide a sörívók, akikből meg tényleg hát nagy rakat van Európában. <gül> Devski Gábor keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szerdán az önkormányzat szakbizottsága a több közműcég vezetőjének cseréjéről dönt majd. Így a BKV után új vezető kerület például a távfűtőművek, a közterület fenntartó és a gyógyfürdőtársaság élire június 1 Az eső miatt lerövidített tájékoztató után a főpolgármester elmondta azt is, hogy tárgyalást folytat Versányi Miklóssal, aki mint mondta hajlandónak tűnik arra, hogy néhány év miniszteri kitérő után visszatérjem az állatkert élére. A főváros tervei szerint az állatkert és a vidámpark területét összemondják és ez utóbbit külső város részre telepítik, ahol fejleszteni is lehet azt. Hagyom Miklós főpolgármester helyettes a várható EU fejlesztésekkel indokolta a jelentős uniós ismeretekkel rendelkező Bilek Péter vezérigazgatói kinevezését a fővárosi közterület fenntartó zrt -hez. Demszki Gábor ezzel összefüggésben azt mondta, hogy Vajda Pán korábbi szocialista főpolgármester helyettes a közterület fenntartók igazgatósági elnöke lesz, és tagja marad az igazgatóságnak Hajdú György jelenlegi vezérigazgató is. Leszögezte azt is, hogy posztján marad Varga László szakmai vezérigazgató helyettes is. Horváth Csaba, a főpolgármester helyettes elmondta, hogy a közgyűlés elé kerül a 19 iskolát érintő átszervezéssel kapcsolatos 394 fős létszámleépítés, amihez 1 milliárd forintra lesz szükség. Összességében 189 tanári állás szűnik meg, több mint 300 már be töltött pedagógusi álláshelyet is megszüntetnek egyúttal. Az egészségügyben pedig 1100 főt érint majd a létszámleépítés, ami az két milliárd forintos állami forrást igényelnek. Dervsky Gábor szerint a 4-es metró második alagút fúró pajzsa azért indul április 24-e helyett hetekkel később, hogy hasznosítani tudják a már zajló alagút fúrás tapasztalatait. Ezáltal mentesebb lehet a második fúrópajz munkája tette hozzá. A főpolgármester a Blick keddi számában megjelent értesülésre reagálva azt is elmondta, hogy ő ajánlotta be a BKVS a 4-es metrót felügyelő vezérigazgató helyettesnek Olti Ferencet. Hangsúlyozta viszont, hogy ezt nem azért tette, mert egy laknak hanem azért, mert ismeri az egyik banknál informatikai vezetőként dolgozó szakember munkáját. Jó, hát a Dembski az biztos, hogy nem készül uh, arra, hogy újabb ciklus töltsön Budapest élén, mert, mert azért a szomszédját <gül> benyomni a közmű vezetésében azért mindenféleképpen egy durra fordulat. De hát a legkeményebb ebbe a az volt, hogy így hosszan sorolta a mi szerkesztőnk, hogy, hogy azért Vajdapál az igazgató tanács tagja maradt, sőt elnöke lesz, és a volt vezérigazgató is, uh, bár már nem lesz vezérigazgató, mert a sokkal jobb Európai Uniós kapcsolatokkal rendelkező XY jön a helyére, de azért ott marad a felügyelőbizottságba, és így az ember így megnyugodott, hogy jaj, Istenem, tényleg, hogy... Ne, ne legyen az, hogy amikor vezetőváltás van, akkor így emberek elvesztik az állásukat, milyen szörnyű is lenne. Majd a következő bekezdésben arról beszélt ami jó szerkesztő asszonyunk, de csak tolmácsolta a Demski Gábor szavait, hogy, hogy eközben meg 2000 közalkalmazottat kirúgnak. És, és arról nem, nem volt szó egész érdekes módon, hogy Kovács Ágnás... Tanár, az mit fog csinálni, miután megkapta a végkielégítését. Nem volt arról szó, hogy Pörzse Beáta Ápolőnő az vajon hol fog tudni elhelyezkedni, melyik felügyelőbizottságba vagy igazgatóságba, miután kirúgták őt az aktuális munkahelyéről. És azért ez tényleg hihetetlenül furcsa. Na itt egy reakció egész konkrétan. Azt írja. Szerintem eltúlozzátok. Ha igent mondtak volna, akkor bezeg az lenne a baj, hogy az alkotmánybíróság komolytalan kérdésekkel szórakozik közpénzen. Mert én tudom, hogy hogy vagyok ezzel. Minden komolytalan ügynek örülök, ami közös ügy. Mert azt látom, hogy folyamatosan fognak a közös ügyeink, folyamatosan fognak a közügyek, ha úgy tetszik, és minden privát ügy lesz. Valamelyik cég privát ügye. Lassan az oktatás is, az egészségügy is, a közlekedés gyakorlatilag minden. Minden-minden, ami valaha közös ügyünk volt, közügy volt, az privát ügy lesz. Lassan nem lesz köz, lassan nem lesz kollektíva, lassan tényleg csak és kizárólag cégekhez fordulhatunk bármilyen óhajunkkal, sóhajunkkal, akár a betegségünkkel, akár a, a gyermekünk tanítatásával akár a tulajdonunk védelmével kapcsolatban. Úgyhogy, ha az az ára annak, hogy legyenek közös ügyeink, hogy legyen ingyen a sör. Én azt mondom, azt mondom legyen ingyen a sör. Rajhírja, Demszki példát vett Mikoláról, aki kitüntette a testvérét. De ez a szomszéd, a, a szomszédot kinevezni, ez tényleg, hogy a... De Ez erre a legszállalmasabb, mert mégsem nem is az, hogy a rokona vagy valahogyan le van kötelezve, hanem hát őt ismeri, hát ő benne bízik. Én azt gondolkodtam, hogy ha a szomszéd el akarja adni a lakását, akkor, akkor hogyan fogja hirdetni, azt fogja mondani, hogy Budaörsön jó panorámával, jó közlekedési kapcsolattal rendelkező, tudom én, 150 négyzetméteres Ikerház egyik fele eladó, jelige, a szomszédom Demski állásod biztos, <gül> ja, ja, ja, ja. hát ez így megy, ez így Én megy. Tényleg nem me rossz a költözni. Ja költözni. Jajaj, uram és az az érdekes, hogy a Demszkék voltak azok, akik annak idején, még a rendszerváltás idején, vagy gangszerváltás idején, még nagy hangon kiabálták, hogy, hogy, hogy le az uram bátyám rendszerrel, le a korrupciók is köreivel, le a mindenféle lekötelezettségek és átláthatatlanságok rendszerével, a így az üvegzseb, meg úgy az átláthatóság, meg stb. És a, a legkeményebb bizé. mi ez a, a, a mixát írt erről folyton, hogy így, a, így az uram úgy bátyám vágod? De én tényleg azt értem, hogy miért nem lehet megpályáztatni egy ilyen pozíciót? Tehát, miért nem lehet azt mondani, és akár induljon el a Demszki szomszédja, és akár legyen a Demszki szomszédja tényleg a legjobb, de legyen egy pályázat, legyen egy nyilvános pályázat, ahol bárki jelentkezhet, ahol össze lehet hasonlítani, már amennyire össze lehet persze emberek életútját, meg... Ahogy lehet egy meg... olyan életutat, amiben benne van mondjuk három diploma, meg négy külföldi kiküldetés, és nyolc rohat sikeresen meg lefolytatott projekt összehasonlítani egy olyan életúttal, amelyben benne van egy lakásvásárlás demszkítő szomszédságában. Érted? De ezek az életútak egyszerűen nem kompatibilisek egymással. Nem ezért nekem? És tényleg az elit így újra termeli önmagát. Tehát az ember azt gondolná, hogy a társadalmi mobilitás az mi fontos érték, ugye egy liberális oh. embernek, egy liberális főpolgármesternek, de amikor arról van szó, hogy, hogy kit nevezzünk ki magas, fontos pozícióba, akkor elsősorban azt nézi meg, hogy ki lakik a szomszédjába. A szomszédom az nagyjából hasonló anyagi, társadalmi, stb. státuszban van, mint én. Biztos, hogy nem lehet rossz szakember, hiszen én is meg megérdemeltem, kerültem abba a státuszba, és ezért aztán őt választom. Ez szerintem tényleg olyan szinten gyalázatos, de, de mutatja azt, hogy különben Demszkit tényleg nem érdekli. Tehát három év múlva nem lesz Demszki Gábor jelölt, mert, mert azért ilyet, ilyet nem mérne megengedni. Még a Horvát telek spekulánsoknak egy jó hír, hogy viszont három és fél évig az a kész telek, ami ott van Demszki tőszom szétságába, azoknak az értéke szerintem jelentősen fel fog menni, vagy legalábbis valami emelkedés biztos, hogy produkálnak sör, Igen, igen, igen, írja Boti. Sziasztok! Az egyik nap kivesészhetnétek akár a digitális tévére való átállás témáját. Attól tartok, hogy ez csak elmélyíti majd a multik és a marketingjuk tudatromboló hatását ráadásul drágában, írja Primátus. Hát én azt gondolom, hogy nem. Egyébként én azt gondolom, hogy a digitális tévé azt föl fog szabadítani minket a, a reklámok euh, tudatromboló hatás alól nagy részt, mert hogy akkor onnantól kezdve már nem lesz olyan, hogy megszakítják a filmet, hogy, hogy te reklámokat bámuljál, hanem akkor ott, a, ott egy menüből te fogod kiválasztani azt, amit látni akarsz, legalábbis úgy gondolom. Az egy előfizetéses rendszer lesz, azt gondolom, hogy a, a televízió az nem az ördöktől való dolog. A kereskedelmi televíziózás, na no, az már egy másik kérdés. De önmagában az, hogy. Az, hogy tévét nézel. Nézel, nézel egy, egy médiumot, amelyikből kijönnek információk. Ez még önmagában nem kéne, hogy rossz legyen, csak hát valahogy ilyen rossz lett. Tehát itt szerintem az a, az a előfizetés a csatornák, és úgy gondolom, hogy a digitális tévénél is így lesz, azok azért korrektek, mert te fizetsz egy összeget, egy termékért. Az, az te döntésed, hogy te azt most kifizeted, és akkor, és akkor megkapod. Ha nem tetszik, akkor lemondod, és akkor nem fizetsz, és akkor nem kapod. Ezzel szemben a kereskedelmi tévé az olyan, hogy azt így hozzád vágják. Tehát azt így, így vegye, vigye, itt van, ingyen van. De nincsen ám ingyen, csak a tudatoddal fizetsz érte. Nem a pénztárcáddal, vagy a bankkártyáddal fizetsz érte. Bár végső soron azzal is. Hát végül, végül, végül, amikor a szupermarketben vásárolsz, akkor végül is ugyanúgy, ugyanúgy ráfizetsz. Mert más preferenciáid lesznek a fogyasztásnál, tehát nem a szükségleteid nyomán fogsz vásárolni, hanem a vágyaid, amelyeket a reklámok, amelyek megszakítják a tévémisorokat, kitermelnek benned, azok fognak téged motiválni a döntésedkor. Nem a szükségleted. Nem az volt, tehát én mindenkinek azt tanácsolom, aki csak hallgatja ezt az adást, hogy mielőtt vásárolni megy, írjon egy szigorú bevásárló listát, és tartsa magát ahhoz. Ezt most komolyan mondom amit otthon összeísznek, otthon a szükségleteit alapján írsz. Otthon is, nem látom, hogy milyen akciók vannak. Hát ez az. Hát ez De az, az, az akciók jó dolgok. Az akciók jó <gül> dolgok, az akciók a te barátaid, az akciók érted vannak, az akciók De és ezt te, te egy, nekem. Szövetségben, egy szövetségben éltek együtt jó. közösen. Te ez magyaráztad tehát, hogy nekem, hogy a kettő felé. az egyben, hogy a kettő az egyben akcióhoz visszautasítottak hát bármilyen. biztos hogy jobb, mint az árengedmény. Mert én mondjuk, meg, meg tudod, hogy melyik a... Tehát, én az az igazság, hogy a kettő az egyben az azért jó, mert ott garantált, hogy, hogy valami szarminőségű terméket kapsz, csak hogy ezzel az esetek többségében amúgy is beszivatnak téged. Tehát az esetek többségében így is úgy is terméket kapsz. Most a kettő az egyben akció, az egy őszinte dolog. Ott az, és ráadásul a kettő az egy olyan szám, ami nem egy. Tehát az kettő, az a kétszerese. Azzal nem lehet kamúzni, érted? Ma azt mondják egy termékre, hogy ez kiváló minőség ez Kiemelkedő minőség, és akkor te mit tudsz tenni? Hát ki vagy szolgáltatva? Vagy elhiszed, vagy nem? A legnagyobb hiba, vagy ha elhiszed, és akkor fizetsz érte kétszer annyit, háromszor annyit. A kettő az egyben az egy korrekt dolog, kettőt kapsz, érted? A mennyiség az nem olyan, amivel olyan könnyű manipulálni, nem olyan könnyű ízé. Az kettő, az neked kettő a pénzedért, és biztos, hogy szart kapsz. Tehát ezért mondom, hogy ez egy tökőszinte marketing a kettő az egyben. Egyrészt a minőség tekintetében, ahol nem lehetnek illúziói, másrészt a mennyiség tekintetében, ahol meg, hát hogy mondjam, szintén hát ellenőrizni tud Végére tuszjál a dolognak. Ez kettő. A kettő, az kettő, kérem. Szóval csak ezért, ezért utaltam erre. Primátus írja, hogy a Rokonok című módicra gondolok. Én egyébként Mixátra gondoltam, mert az, hogy ott is van egy, egy, egy egész csomó ilyen ezzel kapcsolatos írás Mixátnál. A Mixát is egy ilyen teljesen romlott, hát nem is azt mondom, hogy korrupt, de egy végtelenül cinikus államférfi volt államférfinek azért nem ne, ne nevezzük Mixát, parlamenti képviselő volt Na jó, de az államférfi és a parlamenti képviselő között azt különösen a mai parlament fényében szerintem nem, nem, nem nehéz megértetni a kettő közötti különbséget Mikszát az egy zseniális író volt egy nagyon nagy magyar író fejedelemben de, de. de hogy államférfi nem volt az, az egészen biztos hát nagy író és államférfi pont a, de, pont a az az ír... de pont arról szóltak az írásai hogy ő, nincsenek államférfiak jó, hát hogy a... mennyire nincsereg? Állítólag kétszer szólalt fel a parlamentben, de valami 15 évig volt a szemképviselő, és az alatt kétszer szólalt fel a parlamentben, és egyszer azért szólalt fel, hogy csukják már be az ablakot, mert nagy a húzat. Jó, hát nagy címikus volt, mert nekem az a kedvenc történetem, valahogy arról szól a történet, hogy a képviselő, aki... de, de ez egy igaz történet lehet, a képviselő az az újra választására készült és, és hát lement abba a körzetbe, ahol ugye ő, amit ő képvisel, de hát ő abba a körzetbe nem járt már x évvel, tehát, hogy Budapesten ott a, a lóversenyezett, meg a szerencsejátékozott, hát ő parlamentbe járt, hát úgy különösebben nem érdekelték az ott élő emberek, de hát választási kampány volt, le kellett menni és hát ott mobilizálja a szavazókat meg a szavazatokat, de hát közutálatnak örvendett, és a mindent elkövetett a kampány idején, hát ott volt ökörsütés, volt hatalmas dímomdánom piálás, de hát igazából nem sikerült, nem sikerült az iránta érzett ellenszembet oldani, és ezért a figura az egy nagy hatású beszéddel vágta ki magát a nehéz helyzetből, mert azért a parlamenti képviselőség abban az időben is nagyszerű megélhetésnek volt mindenfajta forrása, és, és ő igenis hát egy elszegényedett gentry volt, a mixát általában az ilyen típusú figurákról írt, és, és mindenképpen kellett neki az állás, és kiállt az emberek elé, és letépte magáról az ingjét, és mondta nekik, hogy, hogy itt az ingem, az is a tiétek, én minden, mindenemet nektek adom, de hát így az ellenszem csak nem oldódott, akkor letépte magáról a nadrágját, mondja, én a nadrágomat is nektek adok, én, a, én veletek vagyok, én, én én az egész életemet nektek szá szánom, igenis álljatok be mögém, álljatok ki mellettem, és, és hát ez így ment, levett valami három vagy négy ruhadarabot, és a, amikor az alsó ért, ott ott egy nemzeti, nemzeti trikolorba volt csavarva a, ne a nemes testrész, és, és akkor körbenézett, hát ugye mindenki arra számított, hogy hát ettől is meg fog szabadulni, és ő mondta, hogy nem, ezt viszont már nem adom nektek a, a, az én hazafias érzéseim, az én nemzeti érzéseim, azok, azokat nem adom. Mindenem a tiétek, de ez nem. És akkor ez így megtört el a digra addigra már kellően ittassá vált, és, és kellően teli gyomrúvá vált hallgatóságnak az ellenszenvét, és a képviselőt, hát a válukon vitték vissza Budapestre, és, és lett újra képviselő. Hát mixát világ az, már nagyon emlékeztet szerintem arra a világra egyetlen nagy különbség van ami, akkor, most, van? Hogy, ami most van egyetlen nagy különbség, hogy nincs, nincs egy mixáti uh, lángelme vagy géniusz aki, aki ezt tényleg jól megéri aki ezt tényleg leleplezően kritikusan akár cinikusan de, de papírra veti olyan, uh, olyan módon és olyan minőségben ahogy ezt mixát tette de hát, uh, hát a világ már csak ilyen mixátok azok nem teremnek minden évszázadba ez a két választás Magyarországon, ide az SMS-éru. Ha a nehezen vagy, ügyben a keresőbe szélső közép? Így könnyen megtalálhatod a demokráciát né műsorvezetőinek pikáns, erotikus és szexista bejegyzéseit a világ fontos dolgairól. Otto figyelmeztet engem arra, hogy most ö, mellé nyúltam, mert, ezek a mocsok kábel is, mert ezért a mocsok kábel TV-ért is fizet Otto, és bámulhatja a szaros reklámaikat. Igen, ez azért van, mert ez most már a vegyes rendszer, tudod, tehát, hogy előfizetési díjat is fizetsz, mert ilyen csomagokban vásárolod, plusz még reklámokat is nézel, na de az a reklám dömping, ami a, ami a pure kereskedelmi tévéken, tehát a földi sugárzású kereskedelmi tévéken fut, na az azért nincsen. Internet, úgy, én én maximálisan az internettelevíziózásba hiszek, tehát abban, hogy néhány éven belül az ember leür a televízió elé, maga elé csapja a klaviatúrát, és azt mondja, hogy most meg szeretném nézni a Volt egyszer egy vadnyugatot, és akkor uh, rá a Volt egyszer egy vadnyugatra, megnézi szépen televízión, mint ahogy mindig is szokta, és uh, nincsen... Ö, reklám. Nincs akkor nézi meg, amikor akarja. Akkor nézi, amikor akarja, ha éppen WC-re kell mennie, tehát a biológiai szükségleteit sem szükséges a... Vagy, ne, a pizza. vagy megjött a pizza. Azt akkor sem megállítja. Szükség... megállítja. Akkor megállítja, hát, vagy különben mondjuk hasonlóan jó dolgok ezek a HD, tehát amikor van... HD, HD, HDTV is rögzítheted. Ha is rögzítheted. Hát, nem hasonlóan jó dolgok van, akkor ne, nehezebb kivágni a reklámokat. De hát azért átpörgeted hát, át, át, át egy másodperc hmm. alatt, tehát Na. hogy azért az, az már azért az fokú, más függetlenség. de jó, de igen, de egyébként a digitális televíziózás is ezt jelenti majd. Lesz egy menü, abból válogatsz. Reméljük, reméljük. Jó, csak én mondjuk igazából... Csak tűnjenek el a reklámok a filmek kellős közepéről. Jó, én néztem különben olasz, tudod, vagyok, néztem olasz meccseket a Rai en ott például az olaszok azt találták ki hihetetlen figurák, hogy amikor megy a meccs, és valami mit tudom én mondjuk le, lerúgták, mit tudom én tottit, talán valami pont egy róma, róma intát láttam. Lerúgták a Tottit, és a Totti ott ahogy szokott a Földön, és akkor ez lehet tudni ilyenkor, hogyha Totti elkezd fett rengeni, az, az soha nem lesz fél percnél kevesebb, mert, mert, mert a srácban komoly színészi ambíciók vannak. Abban a pillanatban egyszer csak így elesetét a képernyő, és már is jött a reklám, és így, így egész egyszerűen olyan szinten voltál kiszolgáltatva, tehát nem lehetett megkerülni, nem, nem volt egyetlen másodpercet sem szinte, hogy gyorsan reagáljál, és valahova el el a távkapcsolóval elmenjél, de nem is lett volna értelme, hiszen pontosan lehetett tudni, hogy 10 másodperc, vagy 15, és folytatódik a meccs, és akkor újra láthatod, meg alul is ki tudnak jönni különböző ikonokba a hirdetések, tehát hogy az a baj különben, hogy, hogy elvileg megvan arra a lehetőség, hogy ezt lehetne normálisan is csinálni, De csak, -e csak nem, fog, nem fognak lemondani a nagy különböző multinacionalis cégek arról a lehetőségről, hogy az emberi tudatot ilyen direkten és ilyen hatékonyan manipulálják. Tehát, hogy mindenféleképpen szerintem a reklám az valamilyen módon ott lesz. Ha hogy nem, akkor azt fogják csinálni, mint a James Bond filmeknél csinált például a, a millió és egy különböző multinacionalis cég, ugye? James, James Bond telefonja, James Nokia, James Bond órája, az az Omega, Omega Seabaster, Oh, yeah, yeah. Yeah. <laughs> akkor James Bondnak az autója az, az Aston Martin volt nagyon sokáig, de aztán az Aston Martin BMW volt, BMW volt. Hát igen, igen, mert az Aston Martin már nem fizetett annyi pénzt ezért aztán BMW lett, tehát akkor modernizált egy kicsit James Bond hosszú távon nagyon is elképzelhető, hogy hát én különben ezt a világot, meg ezt a tempót, én a Família KFT-ben ismertem meg. Tehát, az volt az a műsor, ahol egy idő után már nem lehetett eldönteni, hogy most ez egy humorosnak szánt és nagyon gyenge vagy egy kifejezetten jó minőségű tele Jó, ugyanígy volt. Jó ez a mucsizós, bizniszelős világ, ez a kis fusizós, kis ez tökéletes. És ugyanez ment egyébként a szomszédokban is, illetve egy ideig nem. A szomszédokban az az érdekes, hogy hát a szomszédok az a rendíthetetlen gerincesség és tisztességnek a Bibliája volt. A királyi tévé, királyi tévé produkció. a kis és az volt a csodálatos benne, hogy a, szomszédok, a szomszédokban is nagyon-nagyon nagyon komoly pénzavarok voltak. És volt olyan, hogy így úgy tűnt, vagy már mint az MTV-nél, és úgy tűnt, hogy a szomszédoknak le kell állni, mert nem tudják finanszírozni. Mert nevetséges volt, tehát fél órás volt a szomszédok, és két hetente volt. Tehát két hetente fél óra az azt jelenti, hogy havonta egy óra. Érted? És ennyit nem tudott az MTV finanszírozni, és így már, már jelentek meg cikkek mindenhol, hogy most lesz az utolsó adás, már idén vége a szomszédoknak, jövőre már nem lesz szomszédok, de ekkor Julcsi a szomszédok mámi, Ábel Adita, a szomszédok Júcsia, hirtelen kapott állást a Burger Kingnél, nél Ezt rögtön el is újságolta mindenkinek a környezetében. Jaj, csúkanyó képzelt, kapta állást a Burger Kingnél. Burger King? Mi az? Szentvícseket árulnak, tegnap voltunk ott Kristóffal, nagyon finomak. Hát ez nagyszerű. Akkor össze fog jönni a pénz a nyaralásra. Várjátod, hogy én emlékszem, hogy János, Trok Trokán Péter, az erdész, az, az alma utánk mert valami, uh, valami újságíró nővel, akinek a magazinjának a neve az folyamatosan elhangzott. De különben azért nem, nem annyira újszerű ez a jelenség Hollywoodban sem, mert például emlékszem én még H.D. David Zorra és a Barbara Robertre. <tos> <tár. tos> Voltak nagyon alatos próbálkozásunk, de ennek a... egy mindjárt készponszornát <tos> <lehet, tos> <az, tos> De ennek is a leg legajasabb és legsötétebb része az, az a fekete szípt lovakhoz, az az George Lucashoz kötődik, aki, aki képes volt azt a gy gyá gyár, vagy. Jay beleraknia a trilógiába, pusztán csak azért, mert mert kellett egy olyan szereplő, akit majd jól el lehet adni a kettőtől 6 éves korosztályig, és akit 2 kettőtől 6 évesen is nagyon szeretnek az emberek, mert pusztán a csillagok háborúja az egy sokkal nagyobb vállalkozás annál, sem hogy tól 48 éves korig vagy 68 éves korig célozza meg az embereket. Az kifejezetten, kifejezetten a gyerekeket céloz, tehát nyilvánvaló, hogy a kölyöklubben nőhöz. A, kölyö, kölyöklub a McDonald'sban kell adni valamilyen szuvenírt tehát a nem megy, érted? Hát nyilvánvalóan, hogy kellett egy ilyen karakter, mint Jar Jar Binks. Hát meg volt hozzá, teremtve, ezen kívül már a kompjúter animációs háttér, tudás, nyugatnyi park, minden meg volt hozzá. Tehát könyörgöm, még a Jar Jar Binks hagyján. De hogy ezért kellett a hat éves, vagy hány éves, nyolc éves kis Anakin Skywalkernek szétlőni a halálcsillagot, vagy nem tudom milyen bázist, ami az energiaszolgáltató volt, vagy nem tudom én mit, mert hogy ez a, leg, a legnyomasztó, hogy a Star Wars minden epizódjában a végén valaki szétlővi a halálcsillagot, vagy majdnem egyik epizódjában. A jobbakban nem, tehát mondjuk a, a birodalom visszavágban nem, de azért többé-kevésbé. És itt is kellett, és akkor a kis, hülyegyerek, ki... de tényleg azért, pusztán azért, hogyha megveszed Playstation 2-re a Csillagok Háborúja Epizód vannak a szoftverét, akkor azon játszol közben kis hülye gyerek létedre, akkor tudjál azonosulni a kis Anakin Skywalker-rel, az, hogy te vagy a kis Anakin Skywalker, minél többet el adni a gyereknek abból a számítógépes játékból. Pusztán csak ezért. Megkönnyítendő az azonosulást. A stúdióban pedig a hallgató a vonalban. Halló, halló! Halló, halló, sziasztok! Halló! Annyit szívünk oda csak a dologhoz, hogy kineszeletjük Spielberg-et, ugye a híres hírhet, most már Oscar Wilde-szűröget, aki, aki ugyancsak eladta a lelkét a Mercedes-nek, hogy a Jurassic Park második részének forgatásakor, akkor tudom, hogy a büdzsének gyakorlatilag a 20%-át a Mercedes állta, és ezért ezt ez azzal állta meg a Spielberg, hogy a, a, a, nem tudom, a... Fél, fél tonnás Mercedes, Mercedes jeep, az kihúzott egy ilyen 20 tonnás kamiont a szakadékból. Ilyen erre van a Mercedes jeepnek, igen? Igen, hát ez, ez egyértelmű. Ez egy... igen. Most, ez, ez Sőt, az kihúz, egy, kihúz, egy, kihúz a szakadékból, akár egy filmstúdiót is, pénzügyileg. aznak is De érdekes, hogy elképpen a magyarországi piacon meg azok a filmek, amik tele vannak reklámokkal, azok, azok, nem tudom, azok, azok, azok külbelül annyit is érnek, mint azok a reklámok. Tehát nem tudom, hogy általában gyakorlatilag a, Biztosít, ez biztosít, biztosítják a profitjukat, gondolom, ezek a filmesek, hogyha már... Hát ez így van, egy, egy, egy kis mellékes mindig jól jön. Na, hát, na, nagyon köszönjük köszönöm. hozzászólást. Köszönöm. Jó, hát akkor a legdurvább dolog az az volt az utóbbi időben, amikor a TV2-n lement az ongorista című film, ami hát szerintem egy kifejezetten jó és kifejezetten erős film, amikor legutóbb... A, valószín... a holokausz drámája. Igen, am amikor, amikor legutóbb holokausz drámát vetítek, akkor ugye me megszakítás sem volt, tehát, vagy akkor még csak kereskedelmi szünetet sem szóval tartottak. Szóval Szyndverliss listájánál adta elő az RTL klub. Most képzeld el, hogy a zongoristát azt úgy, úgy adták le, hogy a, hogy a filmnek a bal felső sarkába beleraktak, de hát legalább a... a a TV 6-7 tehát a tv 6 át százalékát elfoglaló hősök reklámot, egy narancsárga alapon egy hősök feliratot, és az, hogy szerdán, mit tudom én, 20 órától van az új kezdési időkon. Olyan szinten vágta tönkre a filmet, tehát hogy az egy tényleg egy nagyon profin fotózott, nagyon komor hangvételű film, ott annak jelentősége van, hogy miért olyan a képi világ a színvilága, most abba képzeljünk el egy ilyen narancsárga mocskot. Be, hát amit oda, a, oda szart, a kereskedelmi televízió. És, és még tegyük hozzá mindjárt zárójelesen, hogy néha voltak olyan jelenetek, amikor bizonyos szereplőknek az arcát, gesztusait, stb. kit akarta. Tehát, hogy olyan pofátlan nagyságú volt, hogy én még ilyet nem láttam ilyen nagy feliratot a kereskedelmi televíziózás Magyarország történetében. Erről szól a kereskedelmi televíziózás, hogy mi adunk neked egy élményt, és visszavesszük a 20-30 százalékát 20-30 százaléknyi profitért. Hát, hogy ez ezt jelenti. Tehát kapsz egy csökkentett habzású élményt, kedves tévénéző. Na most ö, elérkeztünk a politikai bulvár medrének, pöcegödrének, posványos, ö, nyomorúságos nyomasztó. Mi ez a, mi ez a, mi ez amiben, amiben tocsogunk mi folyamatosan? Ez egy, ez egy politikai, ö, politikai. Mi, mi ez? Mi ez? Ez egy mocsár, amiben, amiben tocsogunk. Ennek a legalján találtunk valami förtelmet. Ezt, ezt óhatjuk megmutatni nektek csak azért, hogy lássátok, és hogy hozzászólhassatok a 0630-3030881-es SMS számon, valamint a 2234881-es telefonszámon. Már eddig is sejtettük, hogy valami nem stimmel a négyes metróval, most már egészen biztos. Az alagutat furó pajzsokat a Slanger Rádió műmájereiről, Boros Lajosról és Bocskor Gáborról nevezték el. Ne sírjunk, mi magunk, szavaztuk meg. A főváros honlapján több mint 700 ezeren szavaztak a rádiósokra. Ahogy Hagyó Miklós főpolgármester helyettes fogalmaz, a Boros Bocskor műsorvezető páros hosszú idő óta folytatólagosan, előre megfontolt szándékkal, időnként különös kegyetlenséggel, de többnyire jóindulatúan egymással szövetkezve, és alig hanem nyeresékvágytól is vezérelve követi el azt a magatartást, a felhőtlen szórakoztatást, amely miatt a rádió hallgatók most pajzsra emelték őket. A többnyire jóindulatúan kitétel indokolt, hiszen Bocskorék beszéltek már a kínaiak kiirtásáról, a kerékpárosok elgázosításáról viccelődtek értelmi fogyatékosokon. Igaz, a metróépítőkről eddig semmi rosszat nem mondtak. A legtöbb szavazatot kapott nevek húszas listáját böngészve kiderül, hogy a tizedik helyen is bocskorék vannak, sőt a Bumeránga 13. tizenharmadik helyezet névben is szerepel. Egy kis ízelítő a lehetőségek közül. Boros bocskor, ugye az első helyezet, volt Furorudi 1, Furorudi 2, a csekés Sajó, Stanispan, Casanova Don Juan, és Béni, Buda és Pest bumerang, frisbee, Lali és Bocsi, Joki és Bobby, és végül csongor és tünde. A nem különösebben fantáziadús alkotásokat látva talán nem is olyan rossz választás a Boros Bocskor, pedig egy izmos erőzsűrizés is volt a bizottságban Valás klárival, Korda Györgyel, hajdu Péterrel, és most kapaszkodjanak meg Boros Lajossal és Bocskor Gáborral. <tört> Szörnyű ez az ország, de komolyan miért kell fúrópajzsokat elnevezni? Miért kell erre felkérni embereket, hogy, hogy nevezd, tehát hogy ha tényleg, hogyha azokat a marketing energiákat, amiket Dembski a 4-es metró népszerűsítésébe beleforgatott eddig, ezeket arra forgatta volna, hogy, hogy kiássa valóban ezeket az alagutakat, akkor állítom, hogy a 4-es metró vonala a leghosszabb lenne az egész világon. Tehát nem az lenne a kérdés, hogy Őrsvezértér, Pér, meg Kelenföldi pályaudvar, hanem az lenne a kérdés, hogy Debrecen vagy Párizs. Tehát, hogy ez, ez egészen, de egészen elképesztő. Ugye maga az, ami itt történik, az, az csak egy szitkom, azt átvették ugye ez az egész történet, amit most előadnak, mint a magyar bulvárnak egy újabb szép precedensét az már megtörtént, hol is történt ez meg? Pont Magyarországon körülbelül fél évvel ezelőtt, ugye akkor volt az, az emlékezetes dolog, amikor kérták ezt az internetes szavazást a nem tudom melyik m hídra, és nagyon sok ideig a különben kifejezetten szellemes és által nagyon támogatott Csák Morris híd vezetett, és amikor hát ezek az internetes szavazások alapvetően olyan komolytalanok, mert kis programozói ismerettel általában lehet Alkotni, alkotni olyan szavazó programokat, amelyek óránként 40-50-60 szavazatot is leadnak egy emberre, tehát hogy kül tényleg különösebben nem érdekes, és, és Amerikában is felfigyeltek erre a jelenségre, és ott az egyik uh, amerikai showman, showman uh, az kitalálta, hogy felszólította az ő híveit, hogy szavazzák meg, hogy róla nevezzék el ezt a bizonyos hidat, és így uh, Chuck Norris neve az leszorult, és ez a figura valami 17 millió szavazatot kapott uh, uh, erre mi mit csinálta a magyar külügyminisztérium azt csinálta, ami különben szerintem jópofa, meg helyes ötlet volt, hogy elküldték a magyar nagykövetet, a Simonyit, a washingtoni magyar nagykövetet, ennek a Sómennek a műsorába, és ott tiszteletbeli magyar állampolgárnak fogadta, tehát hogy erre a vicce, kvázi viccen reagált, és, és valamilyen módon próbálta árnyalni azt a képet, hogy micsodas sötét keleti bunkók élnek ebbe az országba, akik Csák Norrisról, meg amerikai showmanekről akarnak hidat elnevezni. És hát ez megtörtént, bejárta a magyar médiát, jó pofa volt, jól hangzott, egy, egyszer történt, ilyen tökrendben volt. Fél év után jött újra a zseniális. Megváltó ötlet, hogy hát minden lehet feldobni egy ilyen építkezés, rendezzünk egy internetes szavazást. Most már egy is persze, nem olyan érdekes a külvilágnak, ezért aztán a borosbocskor bocskor azt gondolta, hogy miért ne hajtson rá erre a dologra. Miért ne csinálja meg ugyanazt, amit egyszer már kitalált valaki, és fél évvel azelőtt meg is csinált, megcsinálták, majd mi történik? A politika, hogy reagál, pontosan ugyanúgy, mint az előző esetben, és oda megy, és asszisztálvázzi, poénkodik ezzel a dologgal, viszont ez már nyomorúságos. Tehát amikor ez először akkor, akkor még szégyenletes volt. volt már akkor El, is. Szerintem bizonyos tekintetben vicces volt meg, meg Magyarországnak most ne, nem volt egy kifejezetten rossz propagandája, szerintem Amerikában. Szörnyű, propagandája volt Magyarországnak. Szerintem színjel, nem. szégyenletes volt. Szerintem nem, egyáltalán nem. Vic vicces volt ez a dolog, de az, hogy ezt nem ásolni, azt a műsort, amit egyszer már leadtunk, és, és megcsináltunk Amerikában, most idehozni Magyarországra, és most bumeránggal, bocskorral, meg hagyóval, ezt újra vígte, de, de hogy ennyire fantáziátlanok lennének, akár a bocskorék, akár a fővárosi városvezetés, én azt nem értem. Na jó, hát ez a mélye, ez, ez, a, ez a mély pontja egyébként a magyar politikának amikor a bulvárpolyátszáikhoz dörgölőzik. És azért lássuk az egésznek a mélységes, siralmas, nyomasztó, undorító primitívségét. Azt, hogy itt miről is van szó? Van két lyuk, van két alagút, ugye? Az egyiket azt tudod, hogy nevezték el, az egyiket elnevezték Zsuzsának, a másikat elnevezték Évának. Hát lyukak, nők. Nők, lyukak világos. Tehát, hogy igen. Nagyon igen, ízléses. De igen, roppant, roppant, kifinomult, roppant ízléses. És ő is attól, És attól az SDS-től, am amelyik meg nagy energiákat mozgósít arra, hogy az olyan típusú előítéleteket, mint hogy a nőkről, nők. lyukakra szociáljuk, ezeket, ami tök helyes törekvés. De egy, egyik részről erre költenek el tolerancia milliárdokat, közpénzből, hogy felneveljék a társadalmat és egy modern, toleráns Magyarországot indiksenek, másrészt szintén közpénzből csinálják az ostobábbnál ostobább sajtótájékoztatókat és médiaeseményeket Boros-Bocskor bevonásával. Mi ez a szörnyű primitívség, hogy Boros és Bocskor, ők ugye a falloszok, akik kúrják, a fúrják a lyukakat, zsuzsát és évát, ugye? Erről van szó. Tehát azért erről ne felejtkezzünk el, hogy ők a két kemény tökű magyar gyerek, ők a két álló pélá, pélójus csávó, akik a két lyukat jól betömik, igaz? Halló, halló? Halló? Hello? Sziasztok. Hihatkozz meg nekünk. Hát én nem tudom, katasztrófa Nem tudom, te hány éves vagy? Az lehet, hogy ezt negyven. 40. 32 vagyok. 32, de jobban állsz, mint én. Én nem gondolod sokkal arra, hogy a mi életünk rá fog menni erre az egész ganélre, ami folyó. Tehát, hogy a mi életünk nem itt már nem lesz tolerancia nem, nem lesz... Nem lesz, nem lesz uh, ha, négyes metró, értéke, négyes metró sem lesz. De, de ez a négyes metró is egy víz szerintem, tehát a világ legrövidebb metrójával. Jajajaja, ja, ja. de, de az a lényeg, hogy a, hogy a Sláger Rádió reggeli műsorvezetői kúrják a legrövidebb metrót a világon. Nagyon gáz, nagyon gáz. Tehát én, én komolyan mondom, az én korosztályom, meg már a fiatal a fiatalabb is el vannak keseredve. Tehát, tehát egy, szerintem Magyarországyom összeolja arra, hogy magyar vagyok, de egy élhetetlen szar hely Én azt gondolom. Köszönjük szépen. Rosszabb. Köszönöm szépen. És arról sem felejtkezzünk el, hogy ez a metró ennek tíz éve állnia kéne legalább, de már akkor is késett volna ötöt. -öt. Legalább tíz év állnia kéne ennek a metrónak állnia, közlekednie, ugye már a föld alacs, hogy nő, ennyit sem a kép zavart. És miről szól a beszélgetés a négyes metró kapcsán? Hogy boros kúrja zsuzsát és bocskor kurja évát, vagy boros zsuzsát és bocskor, vagy boros évát? Vagy hogy van ez? Hogy akkor ők a két nagy Fúró pajzs, vagy kúró pajzs? És a két lyuk, az pedig két nő, ugyebár hát ők helyettünk is kúrnak, fúrnak. Na most nehogy már arról beszéljünk véletlenül, hogy miért nem épült még fel az a rohadt metró. Nehogy már arról beszéljünk véletlenül, hogy kit néznek hülyének. Beszéljünk arról, hogy hát az egyik a boros, a másik meg a bocsi. Hát ők a barátaink, hát szeretjük őket, hát minden reggel velük ébredünk. Hát ha ők kúrják, fúrják, hát az úgy egészen más. Halló, halló, halló Ezeket én valamikor ripacsoknak hívtam, amikor még én fiatal voltam, ilyen boros, bocskor, egy ilyen korda, balácsklári, meg az Isten tudja, hogy ezeket én azt hittem, hogy egyszer már megszabadulunk, hát erre nem, olyan, hát hihetetlen gyerekek, egyszer nem tudom, mert valamikor olvastam egy cikket, azt mondták, hogy hát régen a, a, a, a, a, a, a, a szocializmus az csak egy, a töltemek csak egy lap lesz, és erre valaki felszólt, azt hogy nem 50 évembe tenned. Vagy nekem 50 év. Hát én most így vagyok ezekkel, hogy ezt sem hát Nekem ezeket a tévében néznem kell, egy pókerversenyt el tudnak kurni, mert ezt a két barmot oda tesznek. Hát hihetet. De, de hogy a főpolgár, főpolgármester helyettes bemegy oda, és asszisztál ehhez a gyalázathoz, hát hogy az... Zsuzsát és Évát, Boros és Bocskor, kúrja-fúrja. Hát ezt azt kérdezem tőle, hogy azt nem kéne felnőni az űrban, sose jönne vissza, aki egy ilyen pályázatot kír, és még részt is vesz. Két vagy három szavazatért ez a hagyó mikros, vagy az Isten tudja kicsoda, vagy a, a Rógan Antal elmegy egy új nője vagy Hát kit érdekel, legyen új nője is! A Köszönjük! Róba... Na Osztozunk a felháborodásodban! Haló aló! Szavaztak a hogy Én igazából nem vagyok felháborodva, és egy kicsit csak egy ilyen mellék megjegyzés, de engem az is elkeserít, hogy ami a rólai ekkor is közétek bele a az utóbbi időben, az most már lassan megütő a bumoros bocscshostit, egyszer... de már kénytelen voltam eltehenni rádiót. Nem, mire gondolsz? Hát nem tudom, szegecsés a másik diszkosziónak a műsorát, hát ez az egy, egy, egy, egy agyfertőssor, <gül> ez egyszerűen elviselhetetlen. Jó, hát figyelj, ezeket, ezekkel a telefonokkal, meg ezekkel az SMS-ekkel őt ostromold, ez egy másik műsor, tudod? Oké. Köszönjük. Hello. Kell a média hátszél írja az SMS író. Ezek után a bumeránk hozza majd a publicitást. De hát azt figyeled, hogy, hogy most kapott éppen... Magyar Köztársaság lovak keresztjét a Boros Lajos. <gül> <gül> és, és rögtön ő a a, a, a lukat. A Lord Boros. Lord, Lord, Lord Boros kúrja a metroalagutat. Meg kell becsülni az ilyent. Nemek ne szakembereket. De tényleg, akik a minőségi szórakoztatás olyan magas színvonalon őzik már mióta. Nem, de tényleg különben olyan, olyan szinten elkeserítő, hogy húznák meg magukat, húznák meg magukat legalább addig, amíg ki azt a két hülye alagutat. Legalább addig, mert utána mégis akkor el lehet mondani, hogy megcsináltuk. Nem gyorsan, nem kapkodva, de hát magyarok vagyunk, hova is rohannánk. Patópál az egy régi nagy magyar nemes. Ugyanúgy nemes, mint, mint Boros Lajos. Hát csak az egyik lord, a másik, meg egy egyszerű köznemes. Halló, halló! Sziasztok, én Norvű vagyok. Mesélj nekünk. Hadásos vagyok egyből. Nagy Abszolút. -e. A következő lőnek ember az egészről a véleményem, hogy kicsináltok, csináltok, amit a borosé csináltok, meg mindenki csinál. Annyiban egy kicsit előre jelezném, hogy két éve, lesz, három évig én is egy rádiónak voltam a 7 vezetője. És nálunk is nagyon sokan betelefonáltak az, hogy ki érdekel az, amit csináltok. Én erre mindig azt mondtam, és úgy is gondolom még most is, hogy én várom, amikor ti vagytok. Reggel ö, a fialát hallgatom, ö, nem kapcsolok át, mert nem érdekel. Én úgy vagyok ezzel, hogy sajnos ö, ö, sokkal kevesebben vagyunk, ö, akik mondjuk egy fialát vagy benneteket hallgatnak, mint akik a Sláger Rádió bumerángot én nem gondolom azt, hogy ezzel ö, ö, le kéne írni a magyar társadalmat, mert ugye vannak jó akik nem őket hallgatják. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az kell, vagyis mindenki azt hallgat, ami neki kell, ahol ő jól érzi magát. Ez mm. Ugyanígy van a szórakozóhelyekkel, ugyanígy van az újságokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ugye, amikor a, a a fia is elkezdte ezen az adón a műsorát, akkor ugye még az elején iszonyatosan sok ö, olyan betelefonáló volt, aki, aki azt sem tudta, hogy miről szól, azt sem tudta, hogy ki az a fiala, azt sem tudta, hogy mit képvisel, azt sem tudta, hogy mi ez a ö, rádióvezetési stílus. Ő így kezdte, ezt folytatja, én gratulálni tudok lenni. Ha ő elment volna Magyarországról, akkor most egy nagy pár lenne, nem Magyarországon vagy több nagy stárok. ez a véleményem. Ja, ez nagyon aranyos, vagy még, ha, még ha egy, egy szó sem igaz amit most az utóbbiakban mondtál rólunk, de azért nagyon-nagyon kedves, vagy, is értékeljük ezt, mert tök, tök jól esik nekünk igazából. Persze tudjuk így a lelkünk mélyén, tudjuk, hogy ez nincsen így, de azért. Félelállok önben, ezt el lehet mondani rólunk, Én azt egy... gondolom, hogy két ember van Magyarországon, Ugye, ez a szár dolog megint csak szár, mert nincs Magyarországon szár ismert emberek vannak. Hát ugye híres emberek sincsenek. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés az az ember, akiről azt lehetne mondani, ha esetleg kiment volna külföldre, abban az időszakban, az 56-os időszakban és sztár volna. Én egyet mondok nektek, aki tuti is lett volna, az például Máté Péter szerintem. Uh -huh. Tehát, hogyha Máté Péter eljut odáig, hogy ő 56 környékén kimegy és kimegy mondjuk akár Németországba, Amerikában, hogy bárhova, én tuti vagyok benne, hogy Máté Péter egy iszonyat nagy sztár volna. Én nagyon szeretem, megosztom éről is sok én négy éves vagyok, nem tudtam fel, de én azt gondolom, hogy neki még mindig van egy pár olyan van mondani valója és az igaz a tének én mondjuk Zamboggi miről gondolom ugyanazt például de, ez, én, én, jaj, de ezek már mindig minősít kedves kollégám <gül> hát a Zamboggi mert egy kicsit más volt mint a Máté Téter -té de hát itt van nekünk Árpi na hát igen <gül> van, de nincsen hangja a királyt nem lehet pótolni na jó de most már kezdünk bulvármisorba átmenni úgyhogy bocsássál meg de köszönjük Legyetek szépek és jó. Igyesszünk, halló, halló. Fú, de most tényleg egy ilyen... Most olyan kilosan érzem magam, tényleg úgy érzem magam... Megidegesíti Zabbo gibi a sztár lett volna külföldön, és jó, most világos, hogy nem abban az értelemben lett volna sztár, mint ahogy Szőr Antónikon tűzett, vagy fejezzi Sean köneri, a... de de hogy sztár lett volna abból, én meg vagyok jó, győződve. Értetlen habja volt. Bulvár, bulvár nyaldoklással <laughs> kéretik leállni. Halló, halló. Sziasztok. Hello. Jó estét! Hello Robi, Hello. a társadat hogy is hívják? Ellenpontsrát Ellenpontsrát, sziasztok Véletlen kapcsolódtam most be a műsorban, Ákos vagyok Helló Ákos Először is Robi, te és a társad is gigakirályok vagytok Nem áll. nem á, nem, furó ott nem akarsz elnevezni rólunk? Szavakban nem mi román tudene mennyire. De hát téged kifizet, de komolyan. Tudja, hogy boros és bocskor megfizetett téged azért, hogy lerángas minket a szintjüket. Adom a bocsit. Nem, nem, sziasztok! Figyelj, én minden reggel a hallgatom, és. és, és ez, ez az egész, ami így kialakult a fúropajsok elnevezésének, elnevezésének ügyében, ez van ez magyar abszurdikum. Tehát. Én nem tartom azt, hogy Európa egyetlen a világ. Hát, a világ talán más országában még talán elképzelhető, de Európában, hogy ez csak nálunk fordulhat elő, az döbbenet. Jó, jó, rettenetes sötét balkániság uralkodik ebben az országban, az az igazság. És de névezetett ide, Robi, ne haragudj. Mi hát, történik itt? Hát ha egy nevet mondhatok, akkor azt jel, György. Ha csak egy nevet mondhatok. Ha mondhatok többet is, akkor vannak még nevek listámon. Hát mi történt velünk, hát. Volt hát, kezdjük talán a, a, a kiegyezéssel, utána jött a dualizmus, hát az már az, az már egy borzadályos időszak volt, az követ, de még, de még hagyján, az követte a horti rendszer, az már sokkal rosszabb volt, utána jött a rákosi rendszer, ott aztán. Hú, és utána jött a Kádár rendszer, az pedig gyakorlatilag ami addig három-négy helyen eltört ez a magyar gerinc, amire gondolok, azt akkor jól meghajlították, és kilúgozták, most és, és mostan. Hát, és utána jött a mostani rendszer is. Ez be, ez, ez be is tetőzte sanyarú, sanyarú történelmünket, és a rendszer végén ott áll az a apokalipszis két lovasa, vagy Hápa! inkább, inkább lovagja, Borosi és Bocsi, hogy learassák azt, amit történelmünk hitvány szereplői vetettek évszázadokon át. Gyönyörű volt, Róvi. Tisztellek a Szerintem inkább borzalmas, de mindegy. Bár nem mondhatnék ilyeneket. Így van. További jó munket. Ó, hát köszönjük. Tiszta hajpolás lett a vége ennek a műsornak. Jó, de az a szörnyű, hogy azon felháborodsz és kikéred magadnak, amikor én Zambodzsi minyagságáról beszélek, de ugyanígy kellett volna kikérned, amikor téged szárolnak te. Jaj, ne légy szíves, ne mondjál ilyeneket. Olyan jó esik, ahogy ezt hallom, kicsit beleviselek, nem ki lesz folytatni, ez olyan ciki. De most ez komolyabb, de hogy ezt hitel, hogy kínosan éreztem magam, ezt azért elhiszed, is, persze, hogy ezt vissza kellett volna utasítani. Jó, de most most mondja azt, hogy hagyjál békén takarodjál, most ilyet csak nem a csinál. Jó olyan ezt volna? Haló, haló? Nem haló, haló. Hát, ennyit a hájpolásról mára. Hát mi nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik a műsorunk, nagyon szeretnék, hogyha rólunk is elneveznétek valamit a jövőben. Még nem igazán gondolkodtunk azon, hogy mi lehetne az, de azt gondoljuk, hogy például valami igazán valami faszosat, valami olyat, olyat ami, ami olyan nagyon, olyan, olyan, Amire büszke lehet az ország, tudjátok, mint a fúrófajzsok. Húzsai Robertet hallottátok, Magyarország következő lovagját, lovagkeresztes uh, nagyemberét, uh, a magyar kultúra új messiását és a demokrácia demokráciaertét, aminek ebben a szent pillanatban véget vetünk, mert, mert a műsorszínvonal az aggasztónál aggasztóbb mélységeket már-már fúrófajzsnyi uh, furóparzsnyi, hát még annál így lényegesen nagyobb nézség. Van mi ebbre, van <gül> nyelvi mélységeket kezd el kapargatni, egyre mélyebb és mélyebbre hatolunk bele a zsuzsa, illetve illetve, illetve Éva nevű nevű alagutak vaginájába, hogy aztán ott élveztessük a magyar hallgatókat. Na annak érdekében, hogy holnap is legyen szerencsénk egymáshoz, fél öt-től fél hétig a Demokrácia Részvénytársaság következő aktuális ülésén vegyetek ti is részt, addig is sziasztok. Játástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké, okay. vizsgálja és minősítse velük minden hétköznap a Demokrácia részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.